Aften, godmorgen, nat eller hvad nu er, du er Og velkommen til Presbetsklubben ved Aarhus Stand Radio. Jeg hedder Jacob, jeg er her i dag sammen med Du er her i dag sammen med din normale vedvært, Jonas Ja, og det kunne kun også i dag Ja øhm, Vi skal snakke om Pandemic Legacy øh, Det vil så at sige, at vi skal snakke først om Hvad er et Legacy-spil? Øh, hvad er Pandemic for et spil? Det bliver ganske kort, hvis du vil mere om end Pandemic Kan du gå tilbage til vores afsend om co -op. Find den via Facebook, tror jeg nok kunne Der giver os nye feed Øh, og så snakker vi om Pandemic Legacy. Først med øh, de milde spoilers. Ja, jeg spørgsmål kan jeg spoilers nu. Det, det er vi jo lige tilbage, ved legacy spillet, hvis du er forvirret. Øh, med, med milde spoilers, der kommer en mild spoiler som er den der, hvad er der egentlig i når du åbner den? Og det er nogle folk, der gerne vil finde ud af selv. Ja, ja sådan, og sådan, Hvad står der egentlig i regelbogen? Har, har, har du tænkt dig at spille Pandemic Legacy? Og virkelig tænke nej, nej, jeg skal ikke vide noget inden, så stopper du der. Og så går vi i den dybere spoiler, som er, øh, vi har spillet... spillet øh, det gik ikke mening, hvis du ud af spillet her der? Vi har spillet <laughs> noget spillet, og der sker ting i spillet også. <laughs> og dem kommer vi til at spoilere nogle af, så det er sådan virkelig deep-spillet. Så hvis du tænker, du spiller på dem i Legacy, og øh, ikke vil have spoilers, så giver vi en advarsel, så stopper du med at høre der. Hvis du overvejer at spille på dem i Legacy, øh, så sige de med det samme. Hvis du tænker tænkt at gøre det, så bare gør det. Altså, øh, så er det med at høre, vores spoilers skal selv, hvis du tænker, at det er jeg får tid til. Der vil jeg så også gerne lige øh, byde ind. Men det, det, vi selvfølgelig skal snakke, om, det er eller, det, vi skal snakke om, er Pandemic Legacy Sæson 1. Ja. Øh, hvor at hvis du tænker, at jeg kunne godt tænke mig at prøve at spille Pandemic Legacy på et tidspunkt, så ved jeg ikke lige, om I skal høre det her. Så kan du høre det her, og så kan du så derefter vente lidt, fordi Pandemic Legacy Sæson 2 er på vej. Så alle de spoilers, vi kommer til at snakke omkring, kommer ikke til at være relevant for Sæson 2. Så hvis du ikke lige har nået at spille Pandemic Legacy Sæson 1 endnu, så er det ikke sikkert, du når det egentlig. Så, så... det er være sidst. Øh, altså, vi, vi, vi, vi er først sat i gang nu. Ja. Vi, ja. <laughs> okay. Hvad er et legacy-spil? Øh, for det helst giver det har ikke rigtig nogen mening. Øh, legacy-spil er noget, der opfunderer en fyr, der hedder Rob Davio. Øh, og det har nogle øh, nogen træk. Øh, det, der er særligt vildt, det er, at der, øh, der er permanence. Hvad hedder det på dansk? Pem. Der er permanente ændringer i spillet. Det er ikke sådan, at du spiller for et spil til et andet, men det er en rollespilskampagne, men du øh, reset er ikke helt. Der er nogle ting, der bliver ved med at være der. Der er nogle ting, der kommer ting i spil, som der kommer nogle stickers, små klistermærker på ting, der er kort, der bliver revet over, og ikke er med længere, og der sker skete ting, som øh, der er en progression, hvor der er øh, irreversible ændringer af spillet. Og det er vigtigt de irreversible. <laughs> øh, fordi så altså, er det ikke et legacy-spil. Øh, hvis, hvis du kan godt se, at der sker nogle ting, der bliver ændret fra det spil til spil, men de er ikke irreversible. De kan ikke, du ødelægger kort eller sætter stikker på ting. Så er det ikke rigtig det et legacy-spil, så er det et kampagnespil. Ligesom det, vi snakkede om med øh, det fra Maros-designeren her, er hans piratspil ikke er et legacy-spil, som det er Legacy of Pirates. Fordi der kan du spille kampagnen igennem, så kan du pakke væk, og så kan du finde frem igen og spille kampagnen en gang til. Det kan du ikke Det er permanent. Der er, øh, der er tipsene på bordet. Øh, boker øh, og <laughs> øh, Og det har ikke konsekvenser. Nogle af de ting, der skal i spillet. Ja, og det er så også en vigtig ting, måske det her nævne i forlængelse af det. Det betyder så også, at et legacy spil har en vis levetid. Ja. I en eller anden forstand. Øh, Pandemic Legacy bliver spillet over, i, i spillet kører over et år. Og du kan spille hver måned maks to gange. Så du kan max spille Pandemic Legacy 24 gange. Ja, og de fleste af spillere, øh, jeg tror, de sagde 15-18 spil. Ja. For det er sådan noget med, at hvis du vinder en måned, så går du videre til næste måned. Så, 24, så har du tabt alle 24 spil. H -h -h -h eller tabt spil, vundet spil. Du kan godt tabe og vinde, så går du... Ja, det er rigtigt, ja. Så du tabt halv spil, og så har du tabt hver anden. Øh, ja, det sker nok ikke. 15-18 spil eller sådan noget, noget andet af pandemik. Det der så siger, det er jo så, at altså, de, de gerne de her lukket bokse med, med nye regler og nye komponenter, som man først unlocker i løbet af spillet, når der sker sådan en ting i spillet, eller man når så, så langt i spillet. Og det med Legacy her, det er noget gøre, der kører på en timeline. Og det er sådan, øh, hvis vi lige skal snakke mere omkring, hvad der er fedt ved Legacy, det er fordi, du starter gerne med et basispil, som er ret godt. Øh, her er Pandemic, det kommer vi ind på mere, kender nok, eller? Ja, og det er sådan et Og så efterhånden, jo mere du spiller det, jo mere udfolder spillet sig. Der kommer flere og flere ting, så, som jeg tror, jeg er snart omkring. Det der med, at Pandemic eller Legacy-spil er et spil, hvor spilleren glæder sig til at skulle lære regler. Det sker altså aldrig. Det sker ellers aldrig. Altså, det, det, er altså, det var altså det mest kedelige, vi har siddet og spiller et brædspil. det er at skal lære regler. Pandemic eller Legacy-spil, der glæder du dig til det, fordi nu sker der noget nyt i den her store øh, Legacy-vierskab. Det, øh, det, er, det er også noget med, at det fedeste ved franspål nogle gange, der er folk der mest excited, det er unboxingen, det er at åbne det op og se på det og lime med de nye ting første gang. Det sker flere gange i løbet som en del af spillet når du spiller. Det er ligesom at få, ny... ligesom få miniudvidelser hele tiden. Det er også fedt at få miniudvidelser. Jeg godt lige spiller med udvidelser. Det giver mig nye ting at lime mm -hmm. med. Også, det er faktisk en god pointe. Altså, de forskellige bokse nærmest en miniudvidelse hver ikke? Mm. Ah, nu må jeg åbne den næste boks. Nu får jeg en miniudvidelse til mit øh, spil. Ja. Yeah. Skal vi lige nævne, hvad han ellers har lavet af legacy spil? Skal jeg lige snakke lidt om Legacy-spillene? Uh, ja. hvor, hvor, hvor, hvor er det med Legacy-spillene? Uh, Pandemic Legacy er ikke det første spil. legacy spiller er blevet lavet. Det er det andet, uh, som er lavet af Rob Davio og uh, Pandemic-designeren, Matt Leacock. Uh, har lavet det her spil sammen? Ja, har lavet det her spil sammen. Uh, det første Legacy-spil var Risk Legacy, som uh, Rob Davio har en fortid som uh, designer ved Hasbro. har været der i sådan noget 16 år eller sådan noget og designede forskellige spil. Han har blandt andet lavet syv udgaver af RISK. <laughs> æ, æ, cirka alle varianter af RISK, der ikke bare basic risk Det må han lavet. Jeg tror, han gælder Ringes her RISK, men, men øh, jeg har måske faktisk... Han kom ind lige omkring Ringes Nej, det. Ja, jo, det kan han også godt lave. Æ, og æ, RISK, æ, RISK, og sådan noget. Og så laver han æ, RISK Legacy. Så hvis vi har forstået det, så er, han havde fået idéen til Legacy. Og så var sådan et... Okay, men du skal lave det på et eller andet, vi er sikker på. Uh, han får faktisk ideen til Legacy under. Uh, han, han siger, når han designer, så han stiller, skriver han alle assumptions ned, og finder ud af, at nogen af dem kan udfordres. Uh, når han skal lave nye varianter af... Altså, du ved, han har lavet meget med at iterere og lave nye varianter af gamle spil ved Hasbro. Han lavet der på deres brand. Han har nye udgaver af... Han har lavet syv udgaver af risk. <laughs> uh, og sådan noget, ikke? Så det er sådan... Okay, hvad kan jeg ændre? Uh... Og de sad og så kiggede på Clo på på tidspunkt. Uh, som er det, der skal løse. Der er en mand, der er blevet og Du rykker på et bræt. Det er sådan en roller-move-direktivspil. Uh, du, du, du skal ikke rigtig løse et mysterium, men, men det er det, der er temaet i det. Du skal finde nogle kort eller sådan noget. Jeg kan ikke huske kløde. Jeg har spillet for langt siden. husker ikke som en godt spil. Heller ikke som barn. Det <laughs> er jeg er særlig glad for. Det er sådan et populært børnespil. Uh, og uh, en af de spillere er kendt kulturelt. Og det er altid uh, Kølmer Monsters, der gør det. Uh, og hvorfor er det, vi til ham tilbage? Fordi, siger, det ved at jo ikke og der kommer ideen så til, at spillet skal kunne huske nogle af de ting, der er sket. Uh, det starter med, at kløbet der skal så være. Uh, hvad er det uh, de havde et eller andet. Det uh, er usual Suspects eller sådan andet. Uh, så man kunne lave nogle ting. Uh, der tænker også på stikker sæt nogle stikker på brættet, eller sådan noget om. Hvem gjorde det sidst. Yeah. Så, så der, der, der sker nogle relationships, men det kører lidt i sådan der loop faktisk. Det er ikke rigtigt narrativ, fordi man for ikke helt. Man, man resætter lidt, men ikke helt. Spillet husker nogle ting. Uh, og det skulle så have været på også dine, ah okay det med mest stikkes kom, fordi så kunne børnene sætte stikkers på brættet permanent. Så kunne de huske ting også, den de fandt frem to måneder efter. Øh, og det blev så aldrig noget at lave det der cluelo Det var faktisk lidt for øh, mystisk. Og så kom ideen så op igen, da de så skulle lave Risk-spillet. Øh, som var sådan totalt, okay, vi satte sig. Øh, Ja, jeg ja, gør det der. Han er med selv er totalt lige glad fordi han, det udkommer, der har han sagt sit job op ved Hasbro... Øh, fordi de har flyttet sin job eller sådan noget, så han er nødt til at sige op. <laughs> han bliver overført en anden afdeling, så det gider han ikke mere. Og går ud og bliver selvstændig bagefter. Øh, men det er jo også sådan helt, okay, vi gør alt muligt vanvittigt. Øh, Legacy kommer i en, for det der med permanence, den er sådan for sejlet-boksen, hvor der står på sejlet, what det done cannot be undone. Du åbner, du skal signe på bagsiden af brættet, at du indgår den her kontrakt om, at ting er permanente. Og skal du også skrive boxen op? Altså sådan? Jamen, der, der, der er en forsejling. Altså, ja. Den åbner op med sådan en pizzabakke, øh, hvor man kan se at billået, der står der sådan nogle ting. Og sådan noget. Øh, og noget. du skal signbrættet og, øh, og sådan noget. Og øh, ja, Det første, du gør så, for lige at se, om det er faktisk er et for dig, det her. Efter du har øh, skrevet under på det at, øh, og det hele. Øh, der er forskellige factions i spillet. Fire eller sådan noget. Fem factions i spillet. Øh, de har været Valget med at starte mellem to starting powers. Der sidder to stickers på et kort. Tag tager den ene stikker, sætter på din, øh, din, fax, din faction. Øh, det kan du gøre, man kan snakke om, hvordan man gør eller det. Han siger, det er for at sætte truen for dem. Gør man det? her. Vælger man hver sin egen? Snakker man sammen om det? For det er den anden stickers. Den tager du, så river du kortet over, og smider den væk. Nogle folk tager det med, og siger, de har brændt dem. Der står, der står destroyed the card. Øh, og det er en spændende oplevelse, at sidde og river kort over. <laughs> ja, for det får du aldrig lov til, normalt. Øh, man, man, man holder kort lidt heldige. Sådan et lille stykke billigt øh, cardboard. Ja. Og altså så Rich Legacy har jeg jo så også lavet... Altså, jeg ved ikke, at lov til at eksperimentere rigtig meget med det. Som jeg forstod, så er der også en boks i Rich Legacy, hvor der bare står, at øh, den skal du gå åbne den her. Nedenunder. Øh, nedenunder stiller du boksen, man kan sådan indlægget ud, så sidder der på undersiden af den. Der sidder en, en, en, en lille boks der bare hedder... Øh, Oppe i låget, skal jeg sige. Der sidder sådan fire tror jeg, det er, med forskellige conditions for, når de må åbne sig til for nye regler nye regel og til. Plus, der er nogle andre ting med nogle kort man kan spille, så der, der, der kommer nogle ting på brættet, som er allerede i basisspillet. Men der er nogle, der ikke kan se Så er det de her fire bokse man kan åbne. Og under brættet, så er der sådan en, der bare siger, at du er not åbne. <laughs> du må ikke åbne. Det står, at står på den. Øh, og folk gør det så måske, måske ikke. Øh, og alle, der gør det, spiller med de regler der er i den. Øh, og der er fire forskellige varianter. Uh, og det er sådan, at no, to af dem er dårlige for alle. Uh, det, er, det er ikke Nuclear Winter, men det bliver noget i den retning, ikke? Uh, så er der sådan noget med, at en af dem er god for dem, der er til stede, når den bliver åbnet. <laughs> Fordi man prøver så ikke at spille risk lækker, præcis, han spiller hver gang. Uh, det er ikke helt så stærkt et narrativ, at du er sådan, Nå ja, okay, uh, Jonas kunne ikke her gang, vi andre fire spillede risk uden ham. Vi får en forhold til om, hvad der er sket permanent med brættet. Okay. Uh, og sådan noget, en af dårlige for dem, der er der, når man åbner den så man ved ikke, man kan, kan ikke engang Google se, hvad der er i din, fordi der er fire varianter af dem. Oh, ja. øh, men det er så det, og det, er sådan, det har ikke det har ikke et fast narrativ. Han siger, siger, spil cirka fem spil. på øh, de her alle mulige stickers på, når der sker ting. Øh, noget, man kan spille. Måske kan man spille nogle våben eller sådan noget. Jeg har ikke selv spillet det. Og så er der noget, man kan lave sådan ting, og man kan øh, opgradere forskellige kontinenter og byer og sådan noget, hver selv stikker. Og så er det de her fire box med, med 4 conditions for, når skal åbnes. Og spillet er sådan meget. Øh, det er emergent, som det hedder fint på dansk. Det er et forfærdeligt ord på dansk. Emergen gameplay. Øh, ting sker. Og det, han har lidt styr på, hvornår ting sker. Der er de her fire bokse med conditions. Og så spiller man fem spillere, som nu. nu det, det er det designet her. Spiller fem spil, så har du spillet spillet ud. Så er der sket alt det, der skal ske i spillet og så tager jeg ikke længere ansvar for, hvad der sker, hvis du bliver med at spille videre. Det er der, vi har testet til. Hvis det går ud og væk, så er det op til jer selv. Det var en meget lang snak omkring Risk men det er jo den crazy... Det er den crazy lillebror-app med en eller anden forstand. Ja, det er den skørre lillebror. Eller storebror er det jo. Storebror, Det er den ældste, ikke? Det er den ældste ja. Han kom først, og han blev ikke rigtig groomet helt lige så godt som det, der kom bagefter. i en eller noget andet at sige. Og jo, øh, om Legacy-spil, de er åbenbart rigtig svære at lave og teste, fordi ja, du skal teste <laughs> spil igennem og sådan noget. Så det er det har mange også fundet ud af, at jeg prøvet at lave dem senere hen. Jeg fordi faktisk... efter at øh, Pandemic Legacy igennem, så er der mange, der begynder at lave Legacy-spil. Jakob, øh, hvor godt slog Pandemic Legacy igennem? og det ligger nok med på Game Geek, og er en af de bedste i rigtig godt sælgende spil. Det slog uh, Twilight Struggle. Nobody beats Twilight I struggle, øh, var sådan lidt en ting. Men ja, på det vi Legacy slog det, så det er derfor lidt, at der er en del Legacy-spil på vej. når Nårderne på nettet mener, at det er verdens bedste spil. Ja, og der, der er en del nye Legacy-spil på vej, men de er ikke helt kommet i Ja, Der er lige nu? Der er udkommet seks Legacy-spil, eller sådan noget eller andet. Og, eller sådan lige på trapperne med den 6. af dem, der, der eksisterer. Eller og så sådan to, tre, eller fem to, to, to. De tre af dem, Legacy-spillene Er designer Rob jo. <laughs> uh, han er mister Legacy uh, Stadigvæk uh, Fik også lige lidt forspring uh, Ud af Pandemic og Risk Så har han lavet sit eget firma, hvor han i en evighed uh, Brugte på at designe et Legacy-spil Helt det for på Halvanden evighed, han brugte på det ja, evighed På at designe Legacy-spil, for grunden af, som ikke har noget basisspil uh, Det er så mange nye har ikke noget basisspil uh, Det er ikke bare Legacy-udgaver af spil uh, som hedder uh, Seafall, som er sådan et, et strategisk exploration-spil. Ja, hvor du sejler ud og opdager nye øer, og de her øer bliver så permanent en delerbrettet, og så sejler man hjem igen. Og så... det, er sådan, altså, det, det skulle være lidt mere exploration-game, hvor at, ja. Ja, du får lov til at opdage noget. Problemet med det spil, hvis det lige hurtigt kort skal vende det, så er det måske lidt, at, som jeg sagde omkring, at uh, Pandemic-spillet er et godt spil i sig selv, og så får du flere ting jo mere, du spiller det. Hvor at Seafall måske skulle være sådan lidt, okay, når du starter med, det, så har du måske kun et halvt spil, og så kan du se, at resten af de ting, du mangler, kommer i løbet af spillet. Det er noget med, at de måske tunet det spillet lidt for lidt lidt, lidt, for, lidt for langt ned, øh, fordi at det var for nogle testgrupper var det lidt for svært for at overskue det hele. Så man skal lige nogle igennem nogle spil. Og det er også et meget længere spil, det tager to timer og sådan noget. Det er ikke nemst at bench spille. Uh, jeg kunne stadig godt tænke mig at prøve det, hvis ja. jeg kunne finde nogen spil det med fast. Det tror jeg ikke, jeg kan. Jeg tror aldrig, det kunne aldrig kommer til at ske, at jeg spiller c -Four. Nej. Så Jonas, nu skal du gennemgå Pandemic ganske kort. Skal jeg gennemgå Pandemic? Nu holder jeg Okay. Jeg tror ikke du har spillet mere Pandemic end jeg har, men jeg skal nok lige gennemgå det ganske kort. Pandemic er et co-op game for to til fire spillere, hvor det handler om kreiske samarbejde om at redde verden fra fire hvemlige sygdomme. Hver spiller får en, en bestemt karakter. Du kan være forskeren, du kan være medic, du kan være dispatcheren, der flytter rundt på de andre brækker. Øh, og det, der så sker på din tur, det er, at du har fire action, du flytter lidt rundt på brættet, du kurerer sydomme, sygdomme. Så får du øh, to player-kort. Øh, player øh, har som regel en farve af en af de her fire forskellige sygdomme. Når du har samlet fem af dem, så kan du kurere sygdommen. Og derefter så sker der så øh, udbrud, Og det sker så, ved, at du vender nogle andre kort. Og så kommer der udbrud nogle forskellige steder i verden. Altså, du spiller på sådan et bræt, hvor øh, du slet er lidt cute på for sygdomme og... Øh... Ja, altså bare sådan, sådan folk kan visualisere det. Præcis, ja. øh, og det der så er med det der Dæk, hvor du trækker kort, der kurerer sygdommen, der er så også det der hedder epidemics i, som er der, når du trækker det så går det galt, øh, sygdommen har på en eller anden måde blevet større, der sker flere udbrud, og det bliver bare lidt værre. Så der er sådan en timer på spillet, hvor du på et eller andet tidspunkt, så er du bare fugt, øh, ligesom der er normalt, ja, ret mange køreopspil. På et eller andet tidspunkt, så har du tabt det, fordi du kan ikke bare sidde sådan konstant og kontrollere det. Det skal ikke engang eskalere, så du har en sensor of urgency vi skal nu kurere det her. Ja. Jeg tror, det var den meget, meget korte version af Pandemic. Øh, hvis hvorfor, du ikke... hvorfor er Pandemic et godt spil? Øh, Pandemic er et ganske godt spil, fordi det egentlig ikke er super kompliceret. Øh, og det, er sådan, det der med, at det er koop, så det er åbent, så alle kan sidde og spille det sammen. Så hvis du ikke... Det, det er meget det med at kalde et gateway-spil. Hvor hvis du for eksempel ikke har spillet særlig meget brætspil, men en, en af dine venner har, og han vil gerne have jer med til det, så kan han tage Pandemic, så kan I alle sammen sidde og spille det samme spil. Det er lidt interessant, det er et tema, man sådan kan relatere sig til, man forstår, hvad der sker, og så kan I hjælpe hinanden. Og det er nok en, derfor Pandemic har fået sådan den her øh, moderne klassiker-status. Lige den, den situation kræver, at din ven, der har Pandemic, lad være med at fortælle alle de andre, hvad de skal gøre for at vinde spillet rigtigt, ja, og så det, bare <laughs> spiller det. Hvis du vil høre meget mere om Pandemic og Coop, og Pandemic's problemer, øh, hovedproblem, øh, som er backside uh, gaming, øh, fordi at man ikke har og, andre coop der forsøger at løse det, find nogle gamle Coop-episode. Ja. Uh, og så har det. det har et har tema der er til at gå til. Du, du, er, du er et super team af. Du er super uh, Jeg ved ikke helt hvad det ikke rigtig fungerer i virkeligheden hvorfor der er fire mænd der skal løse uh, alle verdens fire vemmelige sygdomme. Uh, men derfor det. Bongospotminions Hvad betyder pandemik. Det ved jeg ikke Jeg tænkte at det var noget ligesom en epidemik. Ja. Men okay. det er så panne så det er over det hele. Ja det er sygdom over det hele. Nå, okay, ja. <laughs> <laughs> uh, ja. Lige måske en, en sidste ting omkring Pandemic. Øh, så hvis jeg har forstået på det, altså, koop genren generelt var ikke særlig stor inden for bræsvild indtil Pandemic kom og havde stor succes med det. Indtil Matt lige lavede nogle store spil som Pandemic og Forbidden, øh, Forbidden Feiler, Desert. Og Forbidden Desert og... og sådan noget. Ja. Ja, han har ikke opfundet moderne koop. Det er den første i den forstand. Det er René Er det det? Ja, René Knitscher har lavet det første moderne koerspil. Ja. Hans fælles Ring-spil er det første moderne koerspil. Øh, okay. Men ja, altså bare lige for at sige i hvert fald, at Matt Leacock, øh, det han har lavet af design, har været rigtig, rigtig godt og også været ret skældsættende i industrien. Ja. Matt Leacock er forresten, øh, sandt måske også bag til det, han har arbejdet i øh, sådan noget Silicon Valley-agtigt som øh, user-designer, eller sådan den retning, hvad lige ved titlen. Han arbejder for Google og øh, nogle af de andre med at lave end-user-design øh, ja. og end-user-experience, eller user-experience-design. Øh. Jeg ved at vi skal snakke om oplevelsen af at spille spil? For han er faktisk ekspert i. Han har arbejdet for de store teknik med, med at lave sådan nogle ting. Og sagde så sit job og blev fuldtidsdesigner. Så. Øh, lige for lavet lave ud på Pandemic og Legacy. Altså, Matt Lee Cox, som har lavet Pandemic, og Rob Davio, der har lavet Legacy. Det er to gavede spildesignere, der gik sammen og lavede Pandemic Legacy. Ja. Og så er det mystiske, er man snakker om brætspil nu. Det der sker. Minor spoiler warning. Det er at lidt på det, at læse teksten eller se en trailer på en film. Men nogle folk kan se ikke trailers, fordi de ikke vil spoilers. Jeg tror faktisk, det er rigtig godt med, det. Her, det her er lige ligesom at se traileren. Det her, vi skal snakke om først nu, hvad er der af legacy-elementer, og hvordan fungerer de, når man åbner boksen og finder sine ting frem? Så... Hvis det er nu, du tænker, at ah, jeg skal spille Pandemic lige om lidt, og jeg har lige noget, og jeg vil ikke have nogen smelt spoiler. Jeg, er typen, der jeg, ikke vil, jeg selv... vil ikke kende reglerne, inden jeg går i gang. Jeg ]igt. vil ikke kende reglerne. Jeg vil, jeg vil have glæden af at unboxe også, øh, alle basiskomponenterne øh, og se, hvad det er. Så er det nu, du skal slukke. Sig siger vi tak for i dag. Like her og reos på iTunes. <laughs> og øh, kom tilbage igen næste uge. <laughs> yes. Hvis ikke. Hvis ikke. <laughs> Så. Hvor, øh, hvor vil du gerne starte? Jeg vil godt starte med en helt simpel. Snart om at man har de her øh, fire øh, æsker, man kan åbne og sådan noget... Et, et conditions. Det som øh, Pandemic Legacy gør... Det er, at Pandemic Legacy har et legacy-dæk. Øh, det er et dæk, som ligger ned i en boks... Æsken, man vender et kort ad gangen... Og der kommer de nye ting... Øh, den instruerer du, du spiller og igennem. Så den har et fast. Der, der, der er en lille linje igennem Pandemic... Der kan være, lidt. man har lidt en udsving med nogle af de andre regler men øh, hovedexperience hovednarrativet er, øh, er ikke emergent det er, det er struktureret ja, altså så når en, når en spilgruppe rammer februar så sker der det samme for alle sammen ja, altså der, der er sådan noget, der er alt, næsten altid kort med når, når januar, inden det første spil i januar når det første spil i januar er slut inden første spil i februar jeg den eneste undtagelse det er sådan noget med at når andet øh, epidemikkort i januar bliver vendt, så sker der noget Øh, uh, ja. Yeah. Yeah. Jeg ved ikke, om der er flere. Vi har kun spillet halvdelen vi dækket igennem. Uh, ja, for vi er kun, ja, uh, men det kommer, når vi skal til at tage Marge's Play, hvis er nødt i det. Ja, ja, men det er sådan en legacy-dækket, fungerer. Og Når du så ligesom skal have nye, Når de legacy-dækket sig, siger så, okay, nu må du gøre noget nyt. Så har Pandemic Legacy 8 bokse. Yeah. du kan åbne. Uh, og så har den. Åh, oh, hvor mange er der af den? Altså, 6 af sådan... sådan nogle. Uh... Det, ikke, det, det er ikke af fem, det er eller ikke af fire. De passer ned i æsken ja, Det er sådan nogle store... Øh, det er ligesom sådan, hvad hedder de, mapper. Ja, der er sådan nogle store paptæk med en masse ekstra klistermærker på. Ja, og det er sådan, du får, der er en masse ting, du skal åbne, eller du får lov ja, til at åbne. Der er lov? Det er totalt julekalender. Ja, der er love, og det er ligesom jule... Ja, tak. Der, der, der er lovekalender med, med klistermærker Der er øh, Der er fem øh, julekalenderer, du kan få lov til at åbne, øh, faktisk. Ja. Der, hvad der, er stikker? der er nogle gange det er nogle, nogle nye stikker til brættet og til din karakter, og der er nogle gange, at det er en ny øh, og så er der nogle bokse, hvor de der ting, der ikke er komponenter de ligger i. Ja. Og det er sådan, hvordan du får det nye legacy ind i. En eller for det. Ja. Hvordan det bliver introduceret for dig, og hvordan det kører videre. Øhm. Og det der så er, nu tænker nu skal vi snakke omkring nogle af de permanente ting, der kan ske i Pandemic Legacy, som ikke er en spoiler. Ja, sådan, eller som ikke. Kunne åbne boksen og kigge på, hvad der er. Ja. Start i spillet, inden du har røret legacy-dækket. Fordi, øhm, som vi snakker omkring, du spiller... Øh, gerne en karakter i hvert spil. Øh, og øh, skal sige, den måde, at spillet permanent ændrer sig på, er efter et hvert spil, hvad evnet, hvad ind om du har vundet eller tabt det, så kommer der nogle game end upgrades. Ja, Og de her game end upgrades kan for eksempel være opgraderinger til dine karakterer. De folk, der har været med, kan du gøre bedre. Øh, og de kan også, øh, hvis de er i en by, i løbet af spillet, hvor der går med outbreak, så får de scars, og så bliver de dårligere. Og igen, det her er ikke nogen spoilers, det, det står der i regel, at det er, hvad der sker, altså simpelthen. Uh, sige, der er, der er gaming upgrades. Der er også med, at du kan sætte uh, starting research stations uh, permanent, så du har flere baser permanent til at starte med. Hvilket jeg straks falder over og tænker, det skal vi gøre, det er super fedt. Så kan vi dække hele mappet med research station, og så kan vi komme alle steder hurtigt hen. Du giver smart upgrades. Uh, der er nogle nice upgrades. Vi har fået upgrades i nogle af ret godt og sådan noget. Uh, bare basis upgrades. Uh, Udover det, så hver eneste gang, der går uh, hvad hedder det, udbrud, eller en epidemik i en by, så bliver byen uh, lidt mere hvis der går byen i panik, faktisk, er det, der sker. Panikniveauet stiger. Ja, og der er fem forskellige der er fem panikniveauer. Øh, første gang, der sker en øh, epidemik i det, så øh, er det ikke særlig farligt. Så går de ikke sådan rigtig i panik. Der sker ikke noget. Du og, får bare en stikker på, siger, nu er det virkelig galt. Ja, og så øh, næste gang, øh, ved, og næste gang igen, så bliver de rioting. Altså, så begynder at gøre oprør i byen. Og så bliver det lidt sværere at komme ind i byen. Og der så er sådan ved at kollapse, som nummer 4. Og femte gang, der sker så er byen bare falder Øh, jeg... Så er det meget svært at komme ind Ja, jeg, vi skal ind i detaljer lige præcis Men det bliver altså, jo flere gange det sker Og det, hvis en by så er forholdende Så er den jo så permanent forholdende Resten af dit Legacy-spil ja. Er så en vigtig del Så du har virkelig ikke selv været lyst til At der bare er nogle byer, der sådan Vildt fucker op i en eller anden forstand Fordi så har du, kommer du bare næsten aldrig dig af Rigtigt igen det er jo de her stikker, der bare bliver set. Og snart de begynder at... Øh, er det er Rioting, som er niveau 2, så forsvinder din Restation. Der er også, så der kan du ikke længere. de bygger din station, så skal du passe ekstra godt på. Jeg er også ekstra nemme at passe på, fordi de er ekstra nemme at komme ind til. <laughs> øh, ja. Næh, vi skal der er stickers, der, Vi kan at der er upgrades, og der øh, øh, er... Yeah. Ja. Jeg tænker lige, at øh, de der forskellige karakterer, du spiller, øh, de skal selvfølgelig også navngives for at hjælpe et narrativ på vej vi har vores kære medic, der hedder Thor, vores generalist, som hedder Lana, og ja, det er flere folk. Altså, sådan, vi har det ret sjovt med det, vi har ikke stået intern joke lige nu her. Men, altså, du får skabt sit. en scientist, der hedder Clara. Og, øh, Claire V. Claire. Eller Claire V, som jeg siger, det hedder faktisk ikke. <laughs> øh, og der, det er så, der er forskellige karakterer, man spiller. altså Hvad spiller, spiller en karakter hver. Og man, man har ikke en egen karakter, nødvendigvis. Det får, har vi lidt fået. -maker her. man kan rotere dem rundt, men man måske føler lidt sådan der æreforhold over det er altså min karakter det her, og det tror jeg også kommer lidt mere, altså to lidt din og øh... også fordi vi lige nu der vi er, hvis, lige nu har vi lidt et team, som er den gode triangel af, af de gode folk, som vi synes fungerer godt. og de som sagt til sjov er de fungerer jo godt nu her, men hvis de får skares, det der ved hvis de er en by hvor der går udbrud, så bliver de lidt dårligere og får de får en karakter to skares øh, Dør karakteren så, altså, eller vil det tredje skar? Hvis du, du, du kan have to skars og tredje skar, så karakteren lost og karakteren ude af spil. Så du, så du kan miste karakteren, der står, du skal hive din karakter over. Det gør jeg ikke, hvis det sker. Jeg lægger dem pænt ned i et eller andet sted og siger graveyard for at, for at Det gør jeg simpelthen ikke. Hun så ved du det. Jeg, jeg river ikke en af karaktererne over. Du river ikke klar ved over. Hvis jeg ikke ikke over når hun øh, hvis hun bliver lost. <laughs> Nej. Øh, ja, jeg tror også lige, vi, også vi skal lige snakke om player count øh, tilspillet. På vores karakterer, ikke? Øh, fordi der er mange karakterer, vi har for eksempel en... Øh, der en med, øh, som ikke har noget navn i vores spil, fordi han aldrig har været i, i, i spil før. Øh, men, jeg sige, man, man får lov til at have navngive, når man vælger at spille en karakter som den første. Det har fået nogle vilde diskussioner. Mig og min kæreste er ikke helt enige om, hvordan vi skal navngive karakterer i det her spil. Øh, ikke helt dernø... <laughs> jeg synes, hun har en elendig forslag. Hun synes, mine forslag er kedelige. Øh, men og det har forløst været mig, der har navngivet de der karakterer, når vi har stadig diskuteret om det. <laughs> så ja. Øh, yeah. øh, nej, øh, han er ikke fordi han med, ikke, han har ikke været med. Han er ikke relevant. Det er også det, der ikke så meget med, fordi vi, vi spiller tre spillere. Øh, det er mig min kæreste og Jonas. Øh, så det passer fint. Det kan man lige mødes med. Eh, øh, Jonas kan vælger han kan nemt lige komme forbi. Det er svært at faktisk at finde og altså, sådan at finde ud af at spille det sådan nogle det her legacy spil med de samme folk, men det fungerer ikke. Man kan lige, det har et format man kan spille. Øh, og Åh. Men der er nogen kan slet ikke er med. Og det vil sige, at hvis man er fire spillere, så får du en større spændvide af karakterer med. Og derfor har jeg ikke bare, spillet spille to spillere. Øhm, udover jeg også, både min mine to andre medspillere, der bliver super, at de inviteret med. <laughs> øh, så, øhm, så vil jeg, jeg måske ikke gerne have været en fjerde spiller, så der er noget, noget mere, øhm, hvad hedder det, flere brug og flere karakterer og sådan noget. Ja, ja. ja altså det, det der er simpelthen at Øh, også specielt i Pandemic-designet. Øh, hvis du prøver at spille det, så er det som regel, at det er nemmere at vinde øh, Pandemic-spil og generelt koop med to spillere end det er med fire spillere. Så spillet bliver også sværere, jo flere spillere du er i det. Øh, tre spillere er et ganske fint øh, antal. Jeg mener, designeren selv sig snart omkring, at øh, han rent faktisk nok egentlig gerne ville have skrevet tre til fire spillere på boksen. Fordi øh, to spillere måske egentlig er for lidt Eller sådan, det er for nemt med to spillere. To spillere bliver nemmere. De havde overvejet skrevet 3-4 på boksen, men lå hver af fordi de fandt ud af, at to fungerer også, og det er godt som et, øh, et parspil. Ja. Øh, så det tror jeg egentlig bare, sådan, det vil vi sige med det, det var, at hvis du overvejer at spille Pandemic Legacy, efter at have hørt det her, så skal du nok gerne være en 3-4 personer. Jeg vil måske endda prøve at foreslå dig at være fire, fordi jeg synes, det er lidt en skam, at vi har nogle karakterer, vi ikke rigtig får med. Ja, synes jeg egentlig også. Øh, men altså, hvis du er to, så... Jeg tænker, der er mange ting, man ikke får med, men, men det, det skulle sku fungere godt nu, spil. Mm. Øhm, jo, for der er nogle ting nu. Øh, vi snakker mere, inden vi går til dybe spoilers. Det er nemlig det her med øh, balance i spillet. Fordi øh, de andre lægges i spil. der har det noget med, okay, en, en fraktion bliver stærk, eller en spillers fraktion eller sådan noget. En spiller får og en så fordelig risk. Jamen, der sker altså risk, der sker det risk, så ganger man op på dem og tager dem ned, og sørger for, at de ikke vinder igen, og ikke får flere missiler og flere bonusser. Uh, det kan du ikke gøre i koop. <laughs> så, uh, så altså, Risk havde lidt, no nogle, nogle, days, havde lidt no nogle vilde ting, men der kan man så... Okay, du har opgraderet di di din hjemmebase, så spiller jeg en D-upgrade. Uh, det hedder det ikke på det, uh, men uh, uh, jeg downgrade, uh, <laughs> Du downgrader uh, den, ja. Du har smidt noget nice i det, det område, jeg smider noget, noget dårligt der, så det er gået med hinanden. Så jeg spiller de lidt, balance hinanden ud i det her emergente... Uh, det var et forfærdeligt emergent. Det er, det er den officielle danske oversættelse Emergence. <laughs> Og der findes ikke noget godt... Uh, emerging gameplay har ikke en god overselse. Så emergent er bare det, man siger på dansk, åbenbart. Uh, det er dumt. Jeg vil bare godt sige emergent. Never mind. Bare sige emergent. Det, det var, det var <laughs> et sidspunkt. Men <var>, det, <laughs> det er her ikke emergent gameplay. Det er ikke det, her player kan balancere hinanden ud uh, i sådan en uh, gang up on the leader mekanisme Så hvad gør de så? Altså i, i pandemic? I pandemic, ja. De laver funding? De laver funding. Så <laughs> hvis du har spillet øh, normal Pandemic, så kan du huske, det der player dæk, er snart omkring, hvor du trækker kort, hvor du kan kurere sygdomme. Der får du også nogle sådan, specielle action kort, så du kan gøre noget fedt øh, herfra. Øh, det, der er i Pandemic Legacy, det er, at du starter med at have fire i funding. Det vil sige, så må du putte fire af de her fede kort, der hjælper dig ind i dit dæk. Så hver gang du vinder et spil, så mister du to funding og skal fjerne nogle kort. Og hver gang du taber et spil, så får du nogle flere kort i dækket. Så det vil sige ikke nok med at hvis du taber nogle spil, så får du altså et større dæk, så tidspresset bliver mindre, og du får også nogle federe ting du kan gøre. Og på den måde, altså, så kan du have en så kan du have spilgrupper af mange øh, forskellige, hvad skal man kalde det, øh, kompetenceniveauer, som stadigvæk godt kan nyde at spille det her og ikke nødvendigvis taber hver gang, fordi okay, men så er deres spil bare lidt nemmere end nogen der måske har spillet Pandemic rigtig meget, som lidt, okay. vi vinder vores første to tre spil, og så har vi bare ingpeng tilbage ja. og så spiller stadig svært. Vi har faktisk ikke været op på fire siden billet, har vi. Det tror jeg ikke Nej, nej Vi ikke tager så at spille endnu. Vi to spil træk nu. Vi vandt to at spiller, og vi tager kun træk nu. Ja. Der er selvfølgelig også der nogle andre ting. Det er også vel det her med at der, hvis du taber første gang i en måned så spiller du en gang til i måneden. Og du har fået nogle upgrades, du har fået mere funding, du får en, en chance mere inden der kommer nye regler inden der sker nye ting. Nogle de nye regler er også gode for dig, Altså sådan, men men men du klisemus spiller trækker ikke bare igennem en række nederlag. Og så er der boxet 8. Den eneste, ja. eneste boks, der har en condition til at åbne, som er ikke en del øh, og den har stor psykologisk betydning også, for der står, åbne hvis du har fire spilletræk. Det betyder flere ting. Det betyder for det første, at det er aldrig gået helt galt for at hvis du ikke har tabt fire spilletræk. Tre spilletræk, det er okay, det gik dårligt, men vi tabte ikke fire spilletræk. Vi åbner aldrig boks 8. Yes, vi er, vi er lidt sejre alligevel, ikke? Øh, og øh, så er det også et sikkerhedsnet. Øh, der er gode ting i boks 8. <laughs> det, det er ikke, det er ikke, uh, der står ikke, du har tabt spillet, fordi du er nar, og uh, værden er gået under i Boks 8. Uh, det, det står ikke nogen sted reglerne, det er ikke det, der står der, men det siger designer, det er det, man antager. Boks 8 er en care package. Værsgo, her får du et eller andet. Det, det, uh, det er ikke bare en uh, better luck next time. Det er ikke better luck next time. Uh, uh, uh, jo, altså sådan, haha. Uh, nej, der, der er noget i der hjælper dig. Der er Boks of Shame, så er nødt til åbent, eller sådan noget, men... Uh, uh, den er der, og den er sikkerhedsnet. Og den er også også lidt ligesom målestokken for, når det virkelig er gået galt, når du har tabt fire spiltræk. Og de der fanden gør så meget for dit øh, niveau. Ikke? Altså, det er også, at der kommer flere kort i dækket. Ja, det er. Øh, altså, og den mekanik til balance af svedesædersgrad er jeg ret vild med. Altså, ja, den fungerer. De sagde, det løst 5% af deres problemer med balance eller sådan andet, eller 80-50%, okay. øh, og lave den der funding-mekanisme. Yes. Det var rigtigt, da jeg havde ventet en, for jeg havde tænkt mig at lave en, en segway. Til at lave en segway? <laughs> øh, fordi at, øh, inden vi skal snakke spoilers, heavy-spoilers-taterium, så vil jeg godt lige øh, restate igen, at hvis du synes, det lyder spændende, og tænker, det er når jeg får spillet en gang, så bare gå ind ud og købe det. Lad være med at høre vores spoilers. Der sker nogle spændende ting, det kan jeg også godt love, som er værd at ikke få spoilet. Ellers så, hvis du har tænkt dig at logge af nu, find os på Facebook. Like os der. Find os på iTunes. Like os og reviews på iTunes. Like og anmeld os, det var lige på helt af dansk. Og hvis du, find os på, hvis du ikke har en smartphone, hvis du har en smartphone, til ikke en iPhone, de, yes. øh, og gerne vil høre os, øh, så sidder ikke i en computer, så er vi på Podcast Addict, sammen med resten af os, Radio. Så vil vi gerne klokke øh, et program for vores Vi har ved, at der er startet en ny øh, podcast, som jeg tænker selv at høre, øh, om skam, der hedder Alt er Love. Mm -hmm. De har fået to nu, mens de venter. Alle skamfans. Jeg ved ikke om alle skam, Nogle skamfans. Især, alle men, skamfans? <laughs> ja, jeg har tage, alle skamfans. Jeg har en dolisk bevis for det her, så det, det udtrykker jeg til en generalisering. Alle skamfans er jo mere eller mindre helt gået amok nu, fordi at de har set, det har et om der optager den nye sæson af skam. Den her norske kultserie efterhånden. Og der er ikke kommet noget nu. Der er ikke kommet nogen trailers. Nu er en podcast, mens de venter. Og det er det eneste, de skal en gang om ugen. Når, no, når no. no, sæson 4 engang starter. Jeg skal også høre dem, for så kan jeg få lidt mere med, hvad det er, min kæreste går så meget af mokke over. I øh, skam. Yes. Alt er love. Og Aarhus øh, og der Radio. Aarhus den der Radio. Øh, og hvis du ikke vil spille så det mit legacy. Det jeg ikke, jeg forstår. Hvis du kan spille det før, har tænkt at spille det. Så nu, du siger hej hej. Eller, jeg vil lige sige, at øh, du kan også vælge at høre det her, og så bare købe sæson 2. Ja, altså hvis du tænker, at det er... Øh, Arh, det når jeg altså ikke at få spillet. Øh, men sæson 2 er på vej. Og det bliver bare sæson 2. Den er på vej. Den kommer lige om lidt. Den er faldet færdig. Ja, så kan du spille det Spoilers. Spoilers. Nu går vi ind i spoilers. <laughs> øh, nu, vi, nu sker det. Vi går som ind, så hvis du ikke er med at komme væk endnu, så... <laughs> <laughs> lige ved at cykle, og lige skal, husker du at slukke dit uh, lyd, så det er det nu her, du får chance ja. til det. 3, 2, 1. Spoilertalter, tror jeg. Okay. Gør så. Vi starter ikke med de hårde af dem. Nej. <laughs> Jeg tænker, at vi skal vel ikke bare tage en slag, vi skal fra januar af. Hvor langt er det vi er inden? Vi er seks måneder inde. nu. Ja, yeah, vi er halvvejs inde. Vi er sådan i... Øh, det kan jeg så sige. Jeg vil ikke finde, så meget, men det måske også lidt en spoiler. Pandemik har jo det der dæk. Det har en struktur. Min mind for lidt blående over det, selvom det er meget åbenlyst. Den er en Efter fire måneder, så sker der noget dårligt, og efter så kommer der anslætter hårdt og efter fire måneder mere Jeg glæder mig til nu, hvad det er. Jeg bliver også lidt mini-spoiler selv, fordi at, øh, oh, jeg har ikke rejst ud. Ja, det går galt i september. Okay. Fordi det er starten af tredje akt. Nå naja. øh, ja. Så du skal prøve at håndtere noget, der er slemt, og så får lidt hjælp til det, og så har du styr på det, og så går det slemt igen, ja. og så kører den ned. Jeg har igen. set spændingskolen, de har tegnet. Den var i også lidt for at spille, spille Fordi ud, oh, fordi man tabte og vundet, og hvordan og hvor svært bliver det, hvor meget hjælp får man og sådan noget. Jeps. Okay. Hovedpremissen i det her øh, Legacy dæk, det er den historie, der er, det er, at der er en af sygdommene. Der er fire sygdomme i pandemik. En af dem bliver til Koda. Øh, Koda er en ekstra vimlig sygdom, som man ikke, øh, ikke kan kurere, øh, men man begynder at kan containe. Og sådan noget. Ja, øh, og den måde, det sker på, det er ligesom, at første spil, du spiller, der skal du klare, jeg tror, der skal du vinde et normalt spil pandemik. Du skal finde kuren til de fire sygdomme. Når du så har fundet kuren til to af dem, så får du vide, at vide, en af sygdommene har muteret sig til den her coda -virus. Og så i januar, så skal du så bruge to actions på at fjerne de her cubes. Så de bliver lidt hårdere at strække igennem. Når ja. du så begynder på februar, så får du at vide, at koda A er blevet til koda B. Nu og... kan du ikke længere kurere koda. Ja, øh, og så får du sådan, nye objectives. Øh, der er sådan et mandatory objekt, der altid hedder kurere. tre sygdomme. Tre sygdomme. Det skal altid være så er der andre sideobjekt, hvis der kommer. Lidt hånd, det er også må forskelligt fra en måned til måned, hvor mange du skal kurere af dem, eller klare af dem. Ja, det vil sige, okay, nu, nu har du sygdom, du ikke kan kurere, så skal du så, blive problemet. Nu skal du så kurere tre sygdomme i stedet for fire. Men der er så gerne en af dem, du skal fjerne helt. Ja, ud af altså, en sygdom. Du skal eradikere den sygdom, simpelthen. Ja. så igen. Øhm, men hvad gør du så egentlig? Okay, nu tænker du måske, så altså, kommer der en sygdom, du ikke kan kurere. Det lyder som øh, ret broken øh, spil i Pandemic, fordi så får den vel bare lov til at sprede sig over det hele. Alle byer går i panik, og det er bare noget lort. Men selvfølgelig får du lidt øh, hjælp. At få lov til at, du, kan, du får så en ny regel regler komme at du kan contain den. Altså, du lægger lægge en, en token på, og så siger, at der kommer en, en sygdom her. Så ting. den er ikke kun på, på koder, det er også bare de andre. Det er meget fedt. Mm. Øh, det er en nice, men til at holde lå på de her tre øh, bokser ting og sådan noget af de der ja, ja. tre stacks. Og, og det er min øh, det, er min, det er min karakter, der er containment-specialisten. Er det, øh, det Daniel, eller hvad hedder det? Daniel. Ja, ja. ja fordi du får også en containment-specialist i februar til at hjælpe dig med Koda. Som har den rigtig seje evne, hun kan lægge en containment-tog, hvor hun er brættet, så kan stå alle andre steder og, øh, og gøre seje ting. Øh, jeg går lige sådan tilbage til Koda, fordi jeg bryder mig ikke helt om den mekanisme. er ja, det har du godt snakket om. Øh, fordi det der med, at de er en sygdom, der bliver værre, synes jeg gør, at det bliver... Øh, det der er noget pres på, altså med, med, med, hvor heldig man er med, hvor mange af dem, der kommer i infectiondækket. Sværhedsgraden varierer lidt for meget. Øh, altså, du ved, Hvis der var to sygdomme, der, der gik lidt galt. Jeg kan se det som narrativt ting. Det er meget ja, fedt. Ja. Øh, men det, vi har haft nogle spil, hvor det, det var sgu da nemt. Ja, fordi øh, koder er ikke, ikke dukket op det her spil. du altså, dukker op i meget begrænset mængde. Ja, øh, men hvis der er... Når du vinder de her første kort, så skal det sætte tre, tre, tre øh, cubes på forskellige steder. Hvis det er tre kort, så er du altså fucked på en helt anden måde, end hvis det er tre andre kort. Altså sådan. Ja, fordi hvis du får for tre køb et andet sted, så sender du din medic ud, og så kurerer ja. han dem med i action. Det gør så, at der er sådan en, en, en, en, et, et tilfældighedssving i sværhedsgrad. Øh, det er selvfølgelig en del af spændingen, men... Ah, jeg er ikke sikker, at jeg er helt glad for. Jeg kan godt se hvorfor. Altså, jeg kan godt se det narrative i det, men som mekanisk, og det her, det synes jeg har nogle negative konsekvenser. Jeg strækker godt lide det. Men, men, men det Øh, hvis vi lige skal snakke lidt mere narrativ. Nu, nu er vi lige gang med noget kritik allerede i spoilersene. Jeg har også lidt problem med narrativet øh, i den forstand, at hver eneste gang, så skal vi ud og redde verden fra tre vemmige sygdomme eller fire hvemlige sygdomme. Og når vi så har gjort det, så skal vi så ud og redde verden fra fire hvemlige sygdomme næstspil også. Altså, jeg, jeg kan godt, altså, det eneste narrativ, der er, det er, at koda udvikler sig. Ja. Så den må kan jeg godt se, at verden bliver mere og mere infektet af sygdomme. Men det, jeg gør hver eneste gang, jeg ser mig nede og spiller, det er, at jeg kurerer sygdommen. Jeg må, jeg, vi må antage, at de andre sygdomme også får nogle små mutationer, du skal finde en ny kur, eller sådan et eller andet. Men det er den her med, at det jo ikke rigtig er en kampagne. Det er ikke rigtig, det er sådan en mystisk øh, loop, hvor nogen ting er permanent, og nogen ting bliver resat. Øh, ja, det, det er sådan lidt, også fordi det er januar, februar. Det er i forskellige, forskellige år, eller sådan noget, andet, Fordi, så okay, og nu er de tilbage. Nu er sygdommene tilbage. Nu har den lagt i dvale og har muteret så. Ja, nu troede vi at i nu, ja, man, ja, så man spiller her et år, og det er uh, kaos. Altså, hele tiden giver pandemik jo ikke mening, Jonas. Du, nej, du, nej, du, men, du, du, du, du er fire superhelte. Uh, det ved jeg godt, for det er ikke ved mening. Men uh, <laughs> jeg kan godt se dine uh, med det. Uh, men jeg vil så sige, at der er noget sjovt. Altså, igen, hvis vi lige narrativ. Uh, I februar, der får du også relationship til dine karakterer. Så nu kan du sige, at de to karakterer, vi har, de er i familie med hinanden eller de er coworkers eller whatever det nu er. Jeg elsker co -workerer. den er super powerful. Ja, fordi det skal til nævnes, at det er ikke bare er nativt. Det er også bonusser til dine karakterer, at de også kommer i relationship med dem. Og det, er så, det, det gør så også, at som jeg vi har gerne tre karakterer, som vi spiller rigtig meget, og dem har vi så også lidt buffet op altså med upgrades til sig selv, men også sådan, så at de hjælper hinanden med at være i relationship. Det er måske den en anden ting, jeg har sådan lidt. ja, det giver mig ikke så meget lyst til at ud og explore de her andre folk, jeg kan få. Nej. Og det giver mig mindre lyst, fordi igen, jeg har opgraderet nogle af Især, dem. Især, man kun var to spillere og sådan noget. Men selvfølgelig, du du, du sat så slip på nogle karakterer med de der upgrade. Det var Jo jo. Ja. Jeg synes også, det er fedt nok, at jeg kan få lov til, at min medic Tor som han hedder, øh, bliver bedre til hans arbejde i løbet af ja. spillet igennem upgrades. han er sej. Han er jeg <laughs> har familie i Esten ja. øh, Igen, apropos narrativ øh, To har noget familie i Esten ja, Han hedder Alf Der kommer også der kom nye karakterer altså, Udover uh, Contain Specialisten og så kommer der nogle andre Der er et narrativ også i de nye karakterer Der kommer, fordi det bliver uh, Der sker en militarisering af indsatsen uh, Nogle af de nye karakterer er, Har militært militær tag i stedet for videnskabstag Og noget der sker at man kan bygge militære baser Som du ikke kan finde kuren på Men som du hvis du har militær, kan flyve mellem dem. Øh, de har også nogle andre effekter. De kan ikke, hvis byen går amok og bliver ja. sygdom, så kan du stadig godt have militær baser. Der er stadig militær baseret i, i forlandset, så du kan flyve ind i dem med militær uh, small planes og sådan noget. Øh. Og det begynder allerede i februar med Containment Specialist. Hun er den første, som har militær tag. Og det, det var nok fordi slet, hun er, er ind i sådan, jeg inde i byer, hvor det ikke er særlig stabilt, hvor du ja. ikke kan kurere det. Ja, øh, ja og sige lockdown, i stedet for at finde en kur eller sådan noget. Mm. Der kommer også øh, nogle andre, der kommer en colonel, øh, øh, og der kommer en soldat, ikke? altså sådan, øh, ja, ja. den række følge, af en eller anden grund. Øh, <laughs> er der flere, der er nye? Øh, og så kommer der en, der ja. er super god til at bygge militæringen. Der er militæring ja. Øh, er god til at bygge til men han er også militær han er en ja. øh, øh. Og det er så, vi nu lige kører den videre, ja. Så du har januar, var det går fint nok, der kommer en version februar koder kan ikke kureres, hvis du får karantæne øh, eller quarantine, så er det så i marts, at du får til en militærbaser, fordi der begynder spillet, og det er tænkt, okay, nu har du nok nogle steder, øh, hvor at der er sådan god oprør, måske, eller også, så vil du i hvert fald måske gerne have en militærbase nede ved den sygdom, du ikke kan korere, fordi, igen, du vil gerne have en eller måde at komme den ned af hurtigt, men du kan ikke bygge forskningscenter ned af, fordi de falder sammen, hvis altså, byen går amok. Ja. Øhm. Ja, og det, det er marts. Så, jeg kan godt jeg kan lide det, det der, den der militarisering af indsatsen, og, og man bliver meget mere containment, og man skal virkelig hård. Jamen, folk dør derinde. Ja, men du er lukket inden nu. Du skal ikke sprede det til andre. Og igen, det, det, det hjælper også godt nok på narrativet med Koda, fordi jeg synes, quota Koda-narrativet fungerer ret stærkt ja. i spillet. Og det der med, at der kommer flere, øh, du bliver mere og mere ekstrem mod Koda igen, at du starter med, okay, vi lukker lidt folk inden. Men vi skal også bygge nogle matererbaser. Men vi, skal også lige, okay, vi sender faktisk soldaterne ind på et eller andet tidspunkt. Ja, øh, det er der så en grund til. Så, øh, og det er grundet nemlig... Skal vi lige sige det nu? Er, fordi den kommer nemlig i april, fordi der er Koda Kota endnu en gang. Ja, øh, og så finder vi ud af, at Dynamic øh, Legacy øh, faktisk er et spil <laughs> <laughs> øh, Den havde jeg ikke set komme. Øh, men, men det er det. Ja, fordi... Æh, de det... kalder dem ikke zombier. De, de kalder ikke... dem med fated figures. Ja, og det værste ved fated, det er, at fated er kun en gang, man de ofte er zombier, så bliver de normalt, men afkræftede bagefter. Så folk går mok. Ja. Æh, Colonelen kan gå ind og øh, rydde fated øh, ud. Han kan Æh. gå ind og slå... Han kan, skyde, han kan skyde, skyde syge mennesker, så de ikke smitter andre. Ja. Ja, igen, du kan godt mærke, at den der militarisering er det. Øh, går, går amok, ikke? <laughs> og det, der så er sådan, også mekanisk med, at de bliver zombier, det er, nu, at nu må du heller ikke, stå i, nu må du ikke slutte din tur i byer, hvor der er de her karakterer, fordi så angriber de dig, og så bliver du skart. Ja. Så. Og øh, de kan sprede sig til... Du kan, du kan byer, der ikke har den farve, kan også blive failet og begynder at spawne de her zombier. Ja, fordi hvis det for... er virkelig træls. Ja, Derfor øh, roadblocker du dem ind og sådan noget. Ja, fordi hvis du har for eksempel... Du har valgt, Koda øh, skulle være i Asien i sin tid. Men hvis Koda så... Hvis de her zombies slipper ud over Asiens grænser, så kan de også begynde at spore i Europa, i stedet for bare normale blå cubes i Europa, du godt kan klare. Så vi virkelig gerne sørge for, at Koda ikke går amok i nogle af dine spil. For det permanent, ja. det bare er fucked, hvis Koda går amok. Vi har kun fået en by der er ekstra, er det ikke? Jo, det er oppe i, øh, i Nordamerika. Hvad er det for ting? Er det Chicago eller sådan noget? Det, jeg tror, det er Chicago, der er så faldet til. er en til... forbindelse ned til en fald via Los Angeles eller sådan noget. Fordi vores er i Sydamerika og Asien. Nej, Sydamerika og Afrika. Ja, Sydamerika og Afrika, ja. Det er andet kontinuerligt af. Mm. Øh, så er der jo så de nye. Øh, jeg synes, vores strategi med at have bygget, bygget militærbaser og spillet nogle spil, hvor øh, det er meget vigtigt også. nu Det her spil spiller vi for, for long term, fordi militærbase kan man også få permanent. Og det er meget nice, fordi der, man starter, har et i netværk af dem. Man kan flyve rundt imellem, som man er en militær karakter. Og at også for en objekt objekten, have dem på forskellige steder. De giver også nogle powers. Man kan kun sætte dem, der kommer et, der hedder Roblox. Man kan blokere byer inden, så infections øh, ikke spreder sig ud derfra. Det kan du bruge en militærbase i området. Jeg synes, egentlig, at vores strategi der går ganske godt øh, med at få øh, vores militæringenører Alf øh, fra Essen. <laughs> ja. <laughs> øh, nu skal han, lige, han med et par spil, og Man kan få to upgrades. Så vi har to. Jeg vil ikke, vi ikke to gange taget. Eller, ja, vi har to gange to. Altså, vi er eller fire. to, er vi to og en eller sådan noget. Vi har i hvert fald en masse militærbaser nu, så nu skal Alf også os til at trække sig lidt ud. Nu har han gjort sit job. Nu er de her permanent. Øh, nu prøves, vi ikke bygge byggespitalisten mere. Der var en ting, jeg ville sige omkring militærbasen, men jeg glemte det lige igen. Så det var nok ikke super vigtigt. Det er ikke alle, der kan komme til dem. Det er ikke alle, der kan komme til dem? Nej. Øh, men jeg tror ikke, nej. Det var ikke super vigtigt. Det kan jeg gerne vil sige med dem. Øhm... Det er det som gentagelsen af vores, som jeg nævnte øh, tidligere, det her med, at vi starter sammen med at tænke, ah, vel og tænkte, hvad, permanent research station, det er, er så altså godt. Jeg kan godt have en research på den anden ende af verden. Øh, der er også altså bygning en research den der i første spil, sådan at vi kan få den permanent, så man kan flyve rundt. Øh... Men, men også, øh, det kommer også lige med, at jeg vil sige med Fordi altså, øh, objektivne i spillene, der kommer flere af dem, og du skal også klare flere af dem. Så til at starte med, at du skal klare tre sygdomme, du skal udrydde en af dem. Så bliver der så på et tidspunkt, så kommer der objektet med, at nu kan du også, i stedet for at udrydde en sygdom, vælge at have en militærbase i alle regioner af verden. På et tidspunkt så bliver det, øh, så kan du også vælge, at okay, nu er cola gået så meget mok, men hvis du kan have syv af de steder, hvor Koda er gået amok, contaminated, så klarer du også et objekt Contained. Contained, Contain, ja. Ja, så, hvis du kan holde det inde. ja. Øhm, men på et tidspunkt, så bliver spillet også lidt, ja, ved du hvad, øh, nu skal du gøre flere ting af det, jeg har stillet op for dig. Du kan ikke bare få lov til, okay, jamen, det var da fedt, jeg kunne klare to af dem, og nu har jeg fire muligheder. Nej, nej, bliver det også til, på et så skal du også skal du klare tre af dem. Mm. Så spillet bliver også, altså samtidig... Det læk... føles lidt som, vi har brugt, øh, øh, ikke brugt øh, Broken the Game, vi har lavet de panel militærbaser, som er sådan, den her objekt er fandme nem. Øh, ja, ja for nu skal vi bygge, er det to militærbaser mere i løbet af hele spillet, og ja. så har vi som klar det her objekt Ja, og så skal vi øh, finde kurderne, og så udrydde en sygdom, eller sådan noget, ikke? Øh, det... det lyder... Det, det, det, er, det er lidt svært, <laughs> det lyder. <laughs> øh... Ej, det lyder det lidt svært. Og du skal også lige finde kurderne, og så skal du også lige udrydde en sygdom. Sådan, er de så, det er blevet skal... nemmere at finde kurderne. Det er vi faktisk lige... ja, det er, vi glemte? Da vi snakkede om øh, den spoilerede lette udgave, at man kan opgradere, øh, opgradere øh, situationsnegen i sygdomme, så de faktisk bliver nemmere at man har Det hjælper lidt, at man har kureret dem før. Ja. Øh, eller udryddet dem før. Så kan man opgradere dem. Så skal man ikke støtte en reach station for det. Man skal bruge et kort mindre. Øh, ja, den siger jo ikke. Altså de der sygdomme, der ikke er koder. Ja, for koder kan du stadig bare... Kodere, de er stadig bare fuck dig. Øh, jeg tænker, vi går øh, videre til, hvad der sker i maj, Fordi der... Øh... Altså igen, du har lige fået den fantastiske, dårlige nyhed, at nu er der kommet zombier. Så det, der sker i næste måde, er, at du får den endnu værre nyhed. Det er ved at du øh, har et player hvor du trækker dine gode ressourcer frem. Hvis du på trækker et kort øh, af den samme farve, eller hvis du trækker et kort, hvor Koda har været, jamen, så spawner der også bare zombier. Så nu spawner der altså, endnu flere zombier, og de kommer nok til at være overalt dernede af, udover at du så også lige har et infection-dæk. Så det begynder sådan lidt... Altså, det er deromkring, er sådan, okay, nu begynder det faktisk at blive ret svært, det her spil. Fordi nu to gange bare fået altså, ting, der går imod dig. Og der tror jeg også, at det er deromkring, der tabte vi også altså, ret stort, øh, og ting begynder at gå område for os. Ja, og så fik vi mere funding. Og så fik vi mere funding, og det hjalp så til, at vi kunne klare os videre til juni. Og var lidt heldigere med infectiondækket eller sådan noget. Ja, øh, men øh, også det der med i juli, det er der, du får øh, soldaten, og der kan du begynde at få equipment. Ja. Så du kan opgradere nogle af de der player -kort, du får sådan permanent, så de kan gøre noget andet end bare at kurere sygdom. Fordi du har højst sandsynligt en del kort efterhånden, som... Jamen, jeg kan ikke kurere Kota. Hvad skal jeg så bruge korten til? Du det, kan det, opgradere kort. Det kortene. kan du også med som en game upgrade uh, Men det nye er så, at du så kan gøre det i spillet. Det er faktisk den eneste opgave, du kan lave. Uh, de her ting, der er in foregået game, det har været dårlige ting, der har uh, permanente effekter. skars og, uh, og stable stickers. Nu kan du putte de her klistermærker på... Øh, kort i din hånd, hvis du står i en base og opgraderer til øh, militærudstyr og øh, science-udstyr. Øh, simpelthen en granat. Det er slå ja. en zombie ihjel. Ja. Og det er normalt kun Colonel, der kaster zombie i hjælp. Ja. Så Det altså, det kan være en ret brugbar upgrade. Og det øh, var faktisk øh, så langt, vi var nået. Ja. Med øh... det hele. Jeg vil gerne lige snakke lidt mere. Øh, altså fordi der kommer også noget lidt sjovt narrativ. Altså for eksempel er vores øh, Sydney-forholdet. Åh, oh, ja. Yeah. <laughs> det, det, der så sker... Det er langt i fald, ting. Uh, ej, Sydney er ikke fallen. Nej, Sydney er ved at kollapse. Sydney er collapsing, tror jeg. Fordi og, at, og Sydney uh... gik fra at have det Ind uh, indtil at den sådan i løbet af to spil bare sådan... Det her, det er virkelig, virkelig slemt nede i Sydney. Øh, og der, vi... Var, der var en effektinddægt, der virkelig kunne lide <laughs> uh, ja. Og på en måde, der hvor vi har sådan en base, og sådan, jamen vi kommer ikke rigtig... Vi, vi har ikke sådan nem adgang ned til Sydney, så Sydney fik lidt lo lov at passe sig selv. Ja. det var ikke så godt, fordi nu er Sydney bare sådan, muligt at komme til sådan generelt. Sorry, Australien. I ligger lidt langt væk. Ja, det var faktisk det, der skete. Og jamen, altså... Har du nogen... Øh... Har vi noget overrunderligt, kan du sige? Jeg kan godt lide en artiv. Det er lidt simpelt. Der er zombier. Det var sådan, her. okay. Det er meget sejt. Jeg, jeg kan bedre lide ideen om militariseringen af det. Mm. Øh, jeg kan rigtig godt lide lægges. Det er mit første lægesespil. det er Jeg ja. tror, det er dit første lægesespil. Altså sådan. Jeg kan godt lide det her med, at du får lov til at permanent ja. ændre det. Øhm... Lige kort for at lige plukke en anden ting. Uh, vi har også snakket om Sherlock Holmes Consoling Detective. Ja. Som er et spil, du kan spille begrænset mængde gange. Men de gang du spiller det, der er det så en speciel oplevelse. Ja. Sådan har jeg det også. Det er også. ligesom at læse en, en kamal -roman, ikke? Du, når du Når du kender uh, Morten, så uh, er det ikke spændende længere. Ja, altså sådan. ja. derfor jeg får også altså en... Jeg er rigtig glad for de oplevelser, jeg får af at spille Legacy. Fordi de føles unikke ja. fra det spil, jeg har spillet før. Og det føles også unikt fra at spille Pandemic. Og der, og, der, og, der, og der er high stakes, og det er interessant at spille videre og sådan noget. Mit største problem med det er nok bare lidt, at jeg synes egentlig, at pandemik som spil, grundspillet er lidt... Jeg har, lige, jeg har det med, som jeg tror, vi tror, vi snakker om før. Øh, det er måske faktisk, at vi skal have sådan men det er lige meget, nu har vi det nu. Øh, tak fordi du blev hængende. Øh, at jeg synes ikke nødvendigvis så meget det taktiske eller... Også det understrategiske. Det, det, hvad vi gør i de enkelte træk, når vi spiller spillet, har så meget at sige, at det falder ud. Det har noget med at gøre, med hvilke karakter vi har valgt, og hvordan dækket falder ud, er lidt min fornemmelse af at sidde. Så nu har vi tabt. Hvad skulle vi have gjort anderledes? Jo, vi skulle, vi skulle ikke have haft uh, Colonel... Han uh, Colonel Mustard. Colonel Sanchez, tror jeg, der var. Sanchez. Sanchez ja. uh, Colonel Sanchez med. Uh, vi skulle have haft klar uh, V med, uh, Sanchez med i stedet for. Man sidder der, okay, det er det, der skal ske, det gør vi næste gang. Øh, og det er ikke sådan helt, jeg kan sidde og sige, og så, så havde dækket os den her omgang, ikke? Øh, jeg, kan, jeg kan ikke jeg kan sidde og sige, at ah, okay, jeg skal gøre det der, det der i stedet for. Og jeg synes, mange af vores diskussioner om, hvad der skal ske, ikke nødvendigvis drejer sig så meget omkring at lægge en god strategi, men mere om, at vi bliver kommet lidt, på øh, små skændes, fordi at, øh, jeg Jonas til at gøre jeg synes, det er totalt åbenlyst, men Jonas forstår det ikke, fordi Jonas har ikke forstået regler på samme måde som mig. Ja, eller omvendt ikke. og altså så det der med, at der kommer, også, igen, der kommer lidt flere regler. Så det kan godt også blive en lille smule svært en gang imellem, at styre styr på dem alle sammen. Ja, det kan være, at vi skal være til at kommunikere det, øh, hvad der sker der. Fordi det, det er der ja. vores diskussioner. Ja, det er sådan, det fungerer. Nå, nå, det er fordi, at jeg troede, at ja, sådan hænger det ikke sammen. Nå, okay. Ja, der er også nogle strategier ting. Der er ting at lave. Øh, ja. Og taktiske valg. Og det er interessant at lave den her mellem at det er long-term-effekt, som øh, nu bygger vi militærbaserne op. Den her tur vil jeg godt lige bruge nogle actions på, og mærker på de her kort. Selvom, fordi jeg synes, at, at nogen er under kontrol, så vil jeg godt have nogle også med det samme. Det går, at jeg skal bruge granaten lige nu. Men jeg har og den, og er, den er til næste gang. Ja. har øh, jeg snart, jeg er ret glad for det der funding, øh, som balance -mechanik. Men jeg har også lidt et problem med det. Og det bygger på, at jeg føler aldrig, at jeg bliver super god til at spille Pandemic. Fordi når jeg fejler i at spille Pandemic, så er det ikke, så, så de ikke ligesom i skak, at så sætter vi pladen op igen, og nu får du lov til at prøve igen. Vis, du er blevet bedre. Det var, åh, oh, det var en skam, du tabte. Her lidt hjælp. Og der er jeg den lidt type spiller, hvor jeg vil ikke have din hjælp. Jeg vil faktisk bare gerne vise, at jeg godt kan klare det her. Jeg vil gerne vise, at jeg godt kan klare den udfordring, du har sat op for mig. Øh, jeg tror så faktisk også lidt. Du skal huske på, at spillere også bliver sværere, når du taber. Fordi at byerne øh, bliver... Øh, når du ja, byerne går mere, ja. Så går byerne mere mok. Så det er faktisk lidt sådan en, sådan en balance over der. Og det bliver lidt nemmere med, med, med, med de der. Men når byerne begynder at blive unstable, og rising og collapsing, og fallen, øh, og de kan at for scars, spillet bliver sværere, hver gang du taber. Fordi at dine byer øh, begynder at falde. Ja, det bliver sværere at komme ind i dem og ud. Ja, og sådan. Øh, så på den måde. Du får så også de der opgryder, altid. Øh, som så går op for dem og Ja, fordi, altså, du får så game-end-upgrade Uanset om du vinder eller taber og det er så, så det, det er der så... med bare at tabe nogle spil i streg Jamen, du får stadig upgrades over hele kortet Du får mere funding i det Det kan godt være, at byerne går lidt mere mok Men jeg føler, at den bonus du får opvejer det meget mere Det skal du selvfølgelig også gøre Fordi du begynder at tabe rigtig meget Det er heller ikke sjovt at spille at ja. Pandemic Jeg ville så gerne, at fonden havde startet højere øh, Sådan at jeg ikke vinder to spillere nede på funding. Sådan at på strategi Hver gang også skulle sidde over, hvilket fundingkort jeg vil have med og det sker jeg ikke, fordi det er gået så relativt godt for os, at vi har spillet det, det spil uden funding. Ja, ja. Jeg ville godt have haft, det var balance til, at funding starter på, på 8 eller sådan noget, i stedet for 4. Men det kan så også være, igen, hvis vi nu havde været fire spillere, som havde gjort spillet lidt sværere, ja. så kunne det godt være, at vi havde tabt lidt flere spil. Men nu er ja. det ikke fordi jeg, jeg, ja, ja. jeg tror ikke, hverken Jacob eller jeg vil sige, at vi er super super god pandemik. Men det er, er vi altså, så åbenbart, fordi vores funding-niveau ligger mellem 0 og 2 eller sådan noget. Ikke? Og det er altså godt. Ja, det er godt, øh, kommer til, at vi tager nogle spil nu. Nu skal vi ikke tjene <laughs> Men det har gået ret godt for os. Vi har truffet nogle gode overordnede valg. Øh, og haft nogle gode spil i starten også. Jeg tror, at ideen med at bygge det her netværk af øh, Research Station og sådan noget. Og vi har valgt nogle gode upgrades, nogle gode relationships og sådan noget. Og det har gået godt. Og det hjælper også, at vi vandt de første spil hurtigt. Øh, og der er ikke kommet nogen udbud og sådan noget. Så det går ret godt for os i Pandemic Legacy. Egentlig øh, indtil september. Jeps. Og tredje akt Og tredje akt og det, det skulle blive bedre i, i juli, skulle det blive endnu sejere, og der skulle blive om at komme en minigame, eller sådan noget, man, man skal spille også ved siden af, øh, som er en meget simpel minigame. Det var engang en meget komplekt minigame, har jeg hørt designerne fortælle om. Jeg finder, det var en dum idé. Øh, øh, jeg tror, jeg har set den, hvor han er ved at lave sådan nogle, og så har han haft sådan to regler omkring en minigame. Det ja. looks easy, right? Og så grenet publikum med ham. Yeah, my playtested den think so either. Øh... <laughs> <laughs> Nej. Og det glæder vi os, til. Vi skal spille igen på mandag, tror jeg. Kan vi ikke? Øh, det tror jeg planen, jo. jo. Øh, så hvis du lige til ja, det her det er første del af sådan Pandemic Legacy-spoileren. Vi kommer tilbage med en, en større, øh, meget spoiler-heavy, hvor vi også kommer med en... Vi starter lige sådan en 5-10 minutter snakker om Pandemic Legacy, uh, Final Assessment, uh, spoiler-free. Og så laver vi en episode. Så vi det er ikke sikkert, det bliver en helt lang episode. Men vi vender tilbage, når vi er færdige med spillet. Ja. Tror, vi, var, vi har sagt ting, vi skal sige inden af podcasten. Ja, jeg tror, altså, hvis du har øh, hørt det her igennem, <laughs> så har du hørt alle de ting, vi plejer at sige. Jeg tror faktisk vi bare, vi vil sige tak, fordi du lyttede med. Og øh, Aarhus studenterradio, Radio, er der, vi kommer fra. Hvis øh, du, skulle finde, øh, du skulle have en hobby af en eller anden art, så kan det godt være, at der er en podcast om det. Ja er mange. <laughs> eller du sidder i Aarhus og studerer, og har en hobby af en eller anden art, ikke en podcast om, Så kom og lave en. Vi vil meget gerne have dig. Tak for den gang.